але однакові, як дві краплі води і душі, талі більше ставали схожими на мене. Так, це були мої діти. Я хотіла наблизитись до них, однак тепер відсахнулись вони. То ви мені не прощаєте, запитала Гірко, усе ж сподіваючись на заперечення. А навіщо ти дозволила нас убити? Вони говорили зі мною запитаннями, бо я тоді сама могла вмерти. Не виправдовуйся, зжалились вони наді мною, але не надовго, бо це був твій егоїзм. Бачиш, ти себе так влюбила, що не хотіла мерти сама, але ти згодилась на нашу смерть. Але ж ти була попереджена, що нас можуть убити, правда ж? Так, я була попереджена, та я тоді не зважила на попередження. І я дуже гостро згадала свої тодішні віщі сни. У весь тиждень я ловила рибу у прозорій білесінькій воді, якоїсь крулої загати, посеред скель і зелені. Риба була однаково велика, блискуча, і сама йшла в руки». Згодом увесь тиждень я заганяла в кошаровець, їхні довгі руно волочились по землі і заважали ступати. Однак я, сміючись, підбирала ті руна і гнала своїх овечок до кошарин. Моя давня приятелька, що зналась на всьому, сказала, «Дивися, бо понесеш». А ще через тиждень мені приснилось, що дві всіх розкішні мої коси Лежать відрубані по два боки від мене і ворушаться. Я закричала у вісні і заплакала. Ти біля мене був той, хто міг утішити найсолодше. Може, саме тієї ночі він утішив мене недаремно? Але я боролась за вас до останнього. Ніхто не знав, що вас відразу двоє. З жаром вигукнула я своїм синам, обірвавши спогади. Я невинна, що не змогла дати вам життя. Я вже вмирала і лише тоді... Я шукала виправдальні слова і не знаходила їх. Так, але ти могла нас не зачинати. А нас убивали живими. Нам трощили усе живе і нам було боряче. Ми кричали, але ніхто не чув того крику. Тобі ж показували потім наші скалічені голівки і пісюни. Бачиш, у нас усе пошкоджено. Руки, ніжки, голоси. Пам'ятаєш, у тебе час від часу знакав голос. Не гнівайся. Це ми користувалися ним. Ти нас прорекла на найнижче життя, через те ми мусили бути винахідливими. Отож немає на нас зла. Бачиш, як тут багато таких, як ми. Чуєш ножиці і скигіння. Нас прибуває і прибуває, і ми безсилі перед жорстокістю живих до нас. Ви думаєте, що ми лишаємось ненародженими, а ніхто з вас не думає, що ми такі ж, як ви, лиш тут ми зустаємось у Першому саду.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 улинули в глибини свого першого і останнього саду, залишивши мою самотню, опечалену душу в першому крузі чи то каяття, чи то провини, чи просто минулої сумної дійсності, що наздогнала мене тоді, коли вже здавалось, ніщо не могло в'язати з нею. Але хіба про це думаєш, коли живеш? І знов душа моя летіла крізь страшні стогони крики, крізь моторошний плюскіт води і жахливий гілля? Різкий рептовий скрегіт гальм і сердите, уривчасте чахкання паровозів. Гнітюча темрява насунулася на мене одночасно з безбарвним голосом, що зненацька, упавши на мене, повідомив. Круг другий. Натовп душ, що блискавично згустився в стовкіл, очевидно, чекав моєї появи. Однак він недовго приглядався до мене, бо майже одразу почав рідшати,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 Як я чекала, що хтось рідний розірве цю ніч, але ти що, також стратила, чи тебе стратили? На мить зупинився оркітливий голос моєї бабки, бо ми тут лише такі, страчені, ті, що самі вкоротили собі віку, і далі нас не пускають. А де ті всі решта?